Doina zilei a treia Doamne, când ai poruncit, să se arate uscatul, Pământul sub picioarele tale e rânduit. Doamne, când din pământ trupului Adam l-ai întocmit, Sufletul din Duhul Sfânt i-ai dăruit. Doamne, când pământul să dea pom, ierburi, hrană, ai poruncit, tot atunci viețuitorile pe pământ s-au iubit. Doamne, când minunile vieții prin grija ta le-ai mulțit, cu o grijă părintească pe noi ne-ai ocrotit. Doamne, când în Eden o grădină ai răsărit, tot timpul în noi să ne faci un univers ca o grădină tei străduit. Doamne, când oamenilor să se înmulțească și să stăpânească pământul lei ai păluncit. în ascultare toate le-ai pregătit. Doamne, când Fiul Omului, pământul cel nou al trupului său, ne-a dăruit, să ne luăm crucea și să-l urmăm ne-am nevoit. Doamne, când prin darul deosebit duhurilor, de Duhul cel lumesc și trupesc ne-ai separat, Destinul cel ceresc ne-l-ai lăsat. Doamne, când pământul pom roditor a dat, nouă să-ți aducem rod cu o poruncă ne-ai Doamne, când slujba ta de a să aduce credincioși, ucenici, fii și fiice pentru noi ai păstrat, ca niște măslinii roditori în fața ta am stat. Lacrima pentru cununa făgăduințelor Doamne, cununa făgăduințelor tale, pentru fii împărății, lumine și înviere o vei păstra, putere să treacă peste șerpi, peste scorpii, peste fluviul de foc, care la sfârșitul veacurilor toate sufletele le va încerca, le vei da. Când celor ce cu lumina ta fața le vei schimba, asemănarea cu tine le vei arăta și cu lacrima recunoștinței te vor lăuda.